Hej! Och välkomna till Fyrkantiga ögon den 23 maj typ. Ja, i ett soligt Karlstad. Ja, med kvaft, temperatur och sån här bös i luften som förpestar hela Sverige. Ja, jag skulle ju nästan vilja höra av mig till någon, någon riksdagsledamot så jag kan inte rumotsonera om att man hugger ner varenda aspjävel i mm. Sverige. Ja, vet du vad folk har börjat göra dock? Nej. Det är en är. Det, när det beskrivs i tidningar som internetfenomen. Ja, det är någon jävel på Twitter som har skrivit någonting och fått tusen retweets. Ja, typ så. Polisen har nu och brandkåren har nu varnat om att det pågår en farlig lek bland ungdomar där man tänder eld på det här böset som med brinner åtta bara helvete. Ja. ja. Och nu är det, kan det bli skogsbrände för att ungdomar tänder eld på asp. För det gör ju ungdomar Ja, det har säkert förekommit Men kan jag tro att det skulle vara ett så stort problem Men men, varningen är ute på sociala medier Så jag hoppas att alla Sveriges rektorer nu Går ut med ett brev till sina lärare Så att alla lärare nu tar upp det här i sina klasser ja, Med en tändare i kuvertet Ja, just det Och, Så Ja men det kan säkert vara skitroligt Du tändar helt på det där ja. jag, vill vill säga, jag blev jävligt sugen direkt Ja det blev jag också Det hade aldrig blivit om de inte hade tipsat om det Nej nej jag hade inte en jävla aning Jag har inte reflekterat över överhuvudtaget Men nu när de skriver sånt där då kanske borde skriva triggervarning eller någonting Det kanske finns en liten 14-årig pyromans Bara åh Åh Eller ja. för den delen en snart 32-årig pyromans Ja, är snart 33-årig pyroman. Ja, precis. Du, mm. eh, vi har mycket att prata om idag. Ja, det har vi. Eh, eh, jag har varken egentligen sett eller eh, spelat något sen förra gången. Nej, men jag har inte gjort någonting nämnvärt heller. Och eh, jag tänker, senaste gångerna så har vi kommit så jävla långt in på det. Så att vi mm. skippar det idag och försöker komma lite mer upp ja, på sak. Eh, mer än att nu Game of Thrones faktiskt då äntligen är över, på sätt och vis. Ja, så nu kan jag börja kolla på det. Mm, det här tycker jag du ska göra illa kvitt. Ja. Men, eh, jag fick syn på en sak här nu, precis innan egentligen vi skulle trycka på startknappen. Mm. Eh, det har kommit en trailer för Terminator 6. Ja. Eller, vad var det? Den hette Terminator Dark. Någonting. någonting. Ja, det här fastnade inte tyvärr, men... Nej, det äh, gjorde det faktiskt inte. Äh, ni får kolla det själva. Men sådana här undertitlar och jag får inte bry mig om, alltså det är Terminator, okej, okay, bra, ta mina mm. pengar. Ja, ungefär så. Äh, vad kände du rent spontant? Du får berätta vad som hände när vi tittade. Alltså först så tänkte jag inte så mycket på vad det var för film, alltså vad, vad inleder med någon form av biljakt. Mm. Som så här i efterhand men ja, ja, men Det är lite som när de kör motorcykel och blir jagade av den lastbilen ja. Att det är lite den scenen som Som man återskapar av, Det får inte bli för mycket Nostalgi-runk i den här Nej. Men det som jag tyckte var jävligt coolt Det var ju när Sarah Connor kliver ur bilen Och det är Linda Hamilton som spelar Sarah Connor Ja, det var inte igår Nej, det var det verkligen inte Sen Någon gång tidigt 90-tal är det väl Som Terminator 92 kom Ja Typ 90, fan Jag får alltid för mig till 94, men 91 tror jag den kom Ja, det låter bekant Och att man har Riktiga Sarah Connor nu Ja, det har tufft faktiskt Ja, och så tänkte jag liksom att ja, men Är bara hon med så är jag nöjd Då kommer jag vilja se den här mm. Men så fick man ju se En skäggig Arnold Ja, det är klart att han också är med Han tackar nog ja till de här nu Skulle jag tro Jo men det är klart eh, han det är en, Jag tror att han tycker Det är ju verkligen hans roll Får man ju säga Han har gjort många många roller Men Terminator måste ju vara Den mest ikoniska för honom Ja det är det ju Utan tvekan mm. Men och det är också det Jag tror att han, han gör ju Säkert det för fansen också Han känns som en sån person Ja precis Han eh, har varit guvernör Och eh, har gjort lite Vid andra filmer på den tiden Hon har ju hunnit med En Terminator tidigare också mm. Den Genesis Ja så jag tror att han bara tycker att det är kul att göra de här nu, faktiskt. Jo, men det tror jag också. Så länge han har kraften Ja. att göra film. Han är väl dresgammel snart. Mm. Så är det. Men ja, jag får ju ändå säga det. Ingenting kommer ju någonsin att slå de två första. Nej. E det är ju alltid vart den andra som är min absoluta favorit av de två, trots ja, allt. Den är ju objektivt sett bäst. <laughs> ja, just det. Men samtidigt ska jag säga att jag vet ju, Terminator 3 fick ju ganska mycket skit när den kom. Likadant Salvation och likadant Genesis. Jag har ju alltid uh, sett Terminator 3 som en slöseri med min tid. Mm. Men jag hade ju ett mindset när jag såg där att Okej, okay, Terminator 3 tänker jag Då börjar han vara i klass med 2 och 1. Mm. Det är den ju verkligen inte Nej. Men jag skulle nog kanske behöva se om den Bara för att mm. uppskatta Allt coolt som händer Ja, och jag tycker väl Som sagt, inte mer än det att Jag tycker att alla de tre Efter tvåan som har kommit Det är, det är bra action Ja, jag tyckte den Salvation var bra också Ja, som sagt Jag tycker att de håller ungefär ganska Jämn klass, de tre Och ja. Um, nu har det inte blivit av att jag egentligen. Ja, Terminator 3 har jag faktiskt sett om en gång nu för ett par år sedan. Mm. Men sen har det inte blivit att jag har plockat upp någon av de andra. Så. Nej, jag det jag säger väl ändå någonting om dem. Uh, så att, ja, Det är ju filmer som man inte behöver se om egentligen. Om man har sett dem en gång kan jag tycka. Å mm. uh, andra sidan kanske jag säger emot mig lite själv då när jag säger att det är bra action. För det kan jag tycka. Bra action kan man ju alltid plocka fram en sunda. Mm. Problemet med just den här franchisen det är väl att. Vill jag se en Terminator så väljer jag ju allra helst ettan eller tvåan. Mm. Det blir väl så rent naturligt, för de kan jag se hur många gånger som helst. Ettan uh, har jag inte sett på väldigt länge nu. Nej, den är det faktiskt länge sedan jag såg också. Men, det är ju uh, anledningen till att vi inte haft något Terminator-avsnitt i mm. podden. Men lite så att jag... Ja, just det. Det får vi väl fixa inom en snar framtid kanske. Ja, inför den här filmen vore ju lämpligast. Yes. Men framgick det egentligen när den här ska komma? Uh, oktober. Ah, ja. Och blir till hösten då Jag um, tror att det är det lilla gapet nu Som man kan släppa film Som inte är de här stora filmerna mm. som är ute nu Det har liksom tajtat till sig rätt rejält här nu i sommar Med både, ja, det är ju Disney som går all in Med både mm. uh, sina Disney-filmer och uh, en sån där Spider-Man-rulle Så då vill man nog undvika så mycket ja. som möjligt att hamna bland dem Det är, um, det är svårt att locka till sig för många biobesökare. Sen känns ju en tung actionfilm kanske inte så mycket sommar heller. Nej, det är både och. Det kan ju vara en riktig sån här popkontroller, om man säger så. Det, jag tror att det skulle alltså, jag hålla med dig mer för första, första Die Hard tror jag fan kom på sommaren. Ja, det, alltså det känns som att uh, Men Jag gillar höstrusk i ja, mina actionfilmer. Visst. Uh, sen tror jag att just det här med att, som jag kan uppleva lite tidigare, uh, som ibland när jag skulle gå på bio med farsan eller sådär, på den tiden när man bodde hemma fortfarande då blev det liksom på sommaren så tänkte man, ja men eh, vi väntar in en dålig dag och så tar vi en bio, mm. vi kanske kan ta två bio på en dag, en dålig dag det känns som, det skiter folk i idag på ett ja. helt annat sätt tycker jag bio har blivit en sån jävla del av vardagen för folk tycker jag Ja, det känns inte som en lika sån stor grej på samma Nej, sätt. Så att släppa en stor film mitt i högsommaren, den går bra ändå. För folk går på bio året om. Mm. Och det har hänt något senaste tio åren, tror jag. Ja, det är möjligt. Det kanske man borde kolla upp på något sätt om det finns. Nej, men liksom, det, blir nästan, det blir nästan en grej ibland tycker jag att i augusti, en sommarmånad, då ska det komma en Marvel-rulle. Alternativt mm. juni, det är någonstans. Tidig sommar eller sen sommar då vet man, då kommer det in Det är väl för att det helt enkelt går så jävla mycket bra film nu. Ja, det går ju, om man pratar om, det här är en film du ska se på bio. Då har jag aldrig kommit så många sådana filmer som det gör Nej. nu för tiden. Nej, men verkligen inte. Jag planerar för att jag ska gå på bio nästa gång nästa vecka. Då tänkte jag gå och se Godzilla. Mm. Det har ju kommit nummer två. Eller nummer tre, om man jämför hela det här universumet som de håller på att bygga upp. Men, det, men den Godzilla 2000 eller vad den kallas, den räknas väl inte? Uh, den Godzilla 2000, det är en japansk Godzilla, så jag tror att du menar den som 99 kom... 99 kanske Som den kom kallas. 98. <laughs> ja, Godzilla 98. Ja, ja men där någonstans. Mm. Och det har jag ju lärt mig nu då, för att jag har ju sett typ alla de här. Mm. Och nu är det inte så, men... Jag tycker att det är en helt okej okay rulle, men det är inte en riktig Godzilla-film då. Nej. För det, de har tagit sig ganska stora friheter och ändå gjort en ganska bra film. Men är man riktigt sån där hardcore-fan av de här Godzilla, då ska man tydligen kalla dem. Eh, eftersom den Godzilla-spoiler blir rejälskjuten av flygplan med missiler. Det kan inte Godzilla bli. Nej. Alltså, eftersom man kan det så kallas den för Silla. Okej. Okay. Av de här hardcore-fansen alltså utan. God mm. Men i alla fall, eh, det här kom ju en Godzilla, är det fyra år sedan nu kanske, och så kom den här King Kong-filmen mm. och nu kommer Godzilla som är den tredje då och nästa år kommer Godzilla versus King Kong tror jag. Åh oh, jävlar ja, Det är en sån där superklassisk japansk rulle som den nu blir en amerikansk version av då. Mm. Och det känns som eh, riktiga fans har nog väntat på den här i 2030 i år känns det som. Sen blir det Godzilla versus Mecha Godzilla och Godzilla versus Mothra och... Ja, jag tror just Mothra är nog med i den här andra, tror okay. jag. Så det ska vara Mothra, Rodan och King Ghidorah mm. det är de som ska vara med. Och det blir, det blir häftigt. Det blir det säkert. Jag gillar ju det där stora monster som slåss. Ja, men jag tycker också att det är kul med sån kaiju-film mm. som heter. Men jag har inte tittat på det så mycket. Jag har väl mest konsumerat tecknade sådana serier ja. med stora robotar som slås mot ja, monster eller ja, typ tonåringar som kör stora robotar, alltså de här Gundam-serierna och sånt, mm. sånt är ju balt tycker jag ja Neon Genesis Evangelion är en sån också Men en sån är det ja. ja Finns så många också skulle kunna tänka mig då, ja då. Ja. Men nu då, nu blev det ju lite snack här ändå ja, uh, men uh, betydligt mindre än vad det brukar kanske så mm. vi kanske ska hoppa på det vi ska prata om nu då och nu ska ja. jag inte göra samma misstag igen Och prata om det precis som att ingen redan vet Vad det är vi ska prata om idag Som jag gjorde en annan gång Som du gjorde ganska många gånger jag har låtit dig göra det För ja. att det är roligt Ja, ni jag har inte fattat att du har döpt avsnitten Efter det exakta ämnet vi ska prata om Det tog fler, typ tre och ett halvt, fyra år Innan jag fattade Ja, det var så sjukt kul När det gick upp för dig Ja, men jag tror du ja. till slut sa du väl till typ. Ja, ja men då har de väl läst i titeln redan Fan alltså. <laughs> Ja men man tänker ju inte på det För att vi har ju inte döpt avsnittet när vi sitter och pratar Nej Och det blir ju lite så att om en, Jag vet inte, man får nästan som en live-känsla Att man sitter och pratar till någon det är, ju, mm. det är ju det vi gör mer eller mindre Förutom med varandra Men det vi ska prata om idag är ju Fler spelarläge Ja Med fokus på eh, Samarbete Ja, co-op som det också brukar kallas. Ja, två player som jag är van att säga. Men ja. det, då är det ju också det här att det är vissa saker vi får exkludera ur det här. Alltså spel som har ett lagläge som inte är en del av huvudspelet man mm. ska säga, räknas inte. Nej. Till exempel Team Battle i fan vet jag, Mario Kart räknas inte. Nej, och jag tänker att eh, även de allra flesta sportspelen går väl bort då, som att lera FIFA tillsammans. Blir väl inte riktigt co-op heller på det sättet? Ja, jo, det blir det väl för Tycker att, du det? Ja, för att kan du köra till exempel en turnering Alltså huvudspelet, mm. två stycken ja. Som samarbetar, då räknas det Ja, okej, okay. jag tänkte att det blev en annan nästa nästan blev en annan genre med sport just Tänkte jag Ja, jag, det, blir, det blir inte riktigt samma grej Det känns ju inte <skratt> Asp Jävel ja, Läcker in här Men vi måste ha upp För annars kommer det bli 800 grader här inne <laughs> Om man kommer ha så svettig På ung så det dryper Ja Jag är i alla fall Ganska glad över att Vi inte använder de där Stolarna som var Fanns i din gamla lägenhet Med Nej. de där dynerna Ikeas Stefan ja, Som blev ungefär 800 grader <laughs> När man hade suttit En halvtimme <laughs> Men ändå var... lyckades Så det, Men när man reste sig upp Så var det som att Hela jävla skrevet Och skåran bara Bara ånga ut han hade stängts in, inte kommit in något syra alls på Nergar, över en timme. Ner över kommer man mm. gående med. Vi kan ju gå hem och duscha. <laughs> man får gå hem och sitta på huk och spola rätt upp. Ungefär så. Resten var lugnt, men mm. den delen av kroppen var blöt. Ja, så var det. Nej men så att, jo men det kan väl räknas. Men som till exempel Mario Kart, att det inte räknas. Om vi kollar på Mario Kart 8 och Mario Kart Wii och de här. Att då kan du ju bara köra i lag när det inte är Grand Prix. Ja, just det. Och första Mario Kart-spelet, det kan man ju köra Grand Prix två personer. Men då är ju tanken att man är mottävlande. Sen ja, kan man ju just bestämma det. sinsemellan Att man ska samarbeta mm. Men det är inget samarbetsläge Nej, det är inte spelets egentligen grundidé Nej, och då räknas det inte Nej. Samma med Super Smash Brothers Du kan mm. inte köra singleplayer-läget Två stycken Så i är alla ära, de här gångerna då jag och Viktor Hjelm Nollställde, de sparade filerna i Double Dash Och spelade med vars, Kontrollerade varsin Och under en dag körde igenom Och låste upp allt mm. Varje sommar, flera, flera år i rad Ja, det var trevligt, men inte co-op så som vi har tänkt oss Nej, men, Mar men Super Mario Är ju trotsats undantaget då Mario Kart Double Dash är väl det Mario Kart-spelet Med riktigt co-op Ja, det eftersom säga... det är två på varje farkost Eller varje kart Ja, det betyder att en kör och en sköter vapnen mm. Då blir det på riktigt co-op Och man kan köra Grand Prix-läge ja. så, så Mario Kart Double Dash räknas Det har jag faktiskt aldrig gjort i det det är typ så jag har spelat när jag kört multiplayer ja, okay. när, när det var de första gångerna Jag spelade det så kunde jag ju inte Kontrollerna så bra det här med hur man ska sladda Och sådana grejer Aldrig varit bra på Mario Kart så. Förutom Mario Kart 8 Då blev jag fan rätt vass på det ja. Men eh, Mario Kart Double Dash Blev jag aldrig jättebra på så. Jag lärde mig aldrig sladda Och få de här boosten som man får när man sladdar ja, just det. Mario Kart i Super Han är jag är totalt jävla värdelös på mm. Så det, ja, det är ju kvart åtta då som jag kan mm. Så det, det räknas faktiskt Och då gjorde jag, jag satt på lunchen förut Och skrev ner en liten lista på lite olika Exempelspel Och listan blev ju på typ Hur många namn är det? Typ 40 stycken mm. Så vi kommer ju inte sitta och prata väldigt mycket om varje spel för sig Utan man får väl prata om någon form av co läge och så har några spel som exempel Det är därför jag skrev ner så jävla mycket Ja, exakt Och sen finns det ju de spelen där co-op kanske är En del av hela spelet Mm Och sen finns det det som ett tillval Och jag vet inte riktigt var man ska börja någonstans Jag tänker ju Om vi går ända tillbaka till Kanske inte så långt bak, det kommer till arkadmaskiner Eftersom jag inte har levt i den svängen riktigt Nej, just det men om vi kollar... vi Visst är det 1998-bit var nytt. Ja. Så fanns det ju ett, ett, ett gäng olika spel. Men mm. det kanske var just den här så kallade svarta serien. Svart etikett med blå text. Det var mm. väl de spelen man fick. Och så tänker jag med Super Mario? Nej, det är fan inte co-op. För då får man ju turas om. Det finns ju jättemånga sådana spel ja. till de tidigare konsolerna. Att När första spelaren dör då är det nästa personstur. Mm. Vilket gör att spela två player på Super Mario Bros det Är ju rätt meningslöst Egentligen Ja, Men då tänker jag då Hur ser du på det Treantin mm. Där man kontrollerar Varsin karakter är på en karta mm. eh, vad, vad tycker du att det spelet Vill att du ska göra är det att man Nej, ska Men det är ju turas om Det också bara att du är på samma karta Istället för att ja, man får köra men, alla banor Men jag banor. tänker i det kan man göra ett upplägg Som gör att du tar den här banan för du är lite bättre så tar vi oss snabbt eller jo, det är väl klart att man kan ha ett mm. sånt läge nej men jag tänker nog så här att i den typen av spel med, med två spelare och båda spelar på samma skärm då ja. bör man ju spela samtidigt mm. men vad har vi då till åtta bitar ice climbers ja, ja det var faktiskt det jag skulle komma fram till för det känns som att det var inte så vanligt med den tiden det är typ robotektor men ice climbers har ju definitivt ett sånt samarbetsläge Sen tävlar man väl lite om vem som får mest poäng, men det, där kan man inte dra gränsen för då blir det ju bara svårt mm. att avgöra vad som är verkligt samarbete. Men Ice Climber är definitivt ett sådant spel där man samarbetar. Ja. Sen kan man ju skälpa varandra ganska mycket. Men alltså, <laughs> den typen av tidiga spel där du spelar på enskild... För vi får nog dela upp det här co-op-snacket lite. Kan, nu har, vi, nu har jag inte jag bestämt det här på förhand om vi ska dela upp det här på två avsnitt eller inte vi får väl se lite var det går Ja absolut. men när vi pratar co-op samarbetsspel alltså, kriterierna vi får gå efter är att det ska vara huvudspelet campaign som det heter på moderna FPS-spel då ska det finnas ett co läge och sen får vi väl dela upp det till att det är local vilket man kan säga att båda spelar på samma tv eller mm. samma skärm och sen en... ja. helt egentligen. Ja, och sen finns ju den andra delen då av multiplayer och co-op som ändå handlar om att spela online. Mm. Där du kan spela med mer eller mindre hur många personer som helst. Ja. Och då är vi, känns det som att då är vi inne på en helt annan typ av co op så vi tror att vi får separera dem med varandra lite. Det gör vi. Och så kan vi väl börja då med där man spelar två stycken på samma tv. Mm. För jag vet inte när nätverksspelandet blev stort. Nej. Det är svårt att säga tycker jag. Eller när det började i alla fall, för det blev ju stort med Doom. Ja. Och exploderade med Quake, mm. typ. Ja, ja, men verkligen. Jag säga. Men jag tänker alltså, de här tidiga, riktigt tidiga spelen. det finns ju säkert tidigare spel på arkadmaskin och så vidare. Men vi håller oss mest till Nintendo 8-bit. Något arkadspel kan man ju såklart nämna. Men jag tänker definitivt på Ice Climber. Och sen har vi dessutom Mario Brothers alltså... När man springer till i klåkarna och ska hoppa ihjäl sköldpaddar och krabbor. Mm. Det tror jag tror andra ska jag har kört. Driver med mig? Nej. Det finns ju för sig sånt läge i Super Mario 3. Ja. Fast då ska man ju spela mot varann. Mm. Då är ju tanken att man ska sabba för varandra. Just det. Så det räknas inte heller. Nej. Nej men alltså Mario Brothers, det är ju enkla typer av arkadspel som ändå har några, det är vi inte. Om jag tänker på svarta serier Det finns ju några sådana när man spelar samtidigt Ice Climber och så Balloon Fight är ju ett sådant spel också När man mm. är två på en skärm som ska spö alla fiender tillsammans Och så vidare Jag vet inte, det är, det är väl typ De tre som jag kommer på på raka. Det är säkert fler, men skitsamma Sen är det ju lite det här två player mot varandra Och sen Kanske det vanligaste då var ju att man turas om Super Mario Brothers är ju ett sånt, du turas om. Ja. Super Mario 3 turas man ju också om fast då är, har man samma progression i alla fall. Mm. Än att första spelaren tar sig från värld 1 till värld 4, sen dör han sen börjar play 2 och börjar på värld 1 och måste <laughs> göra allting <laughs> själv. Alltså det, det är ju rätt meningslöst att spela så. Ja, visst är det. Då kan man ju lika gärna turas om med en dosa mm. och byta så. Och det fixade de i Super Mario 3. Men av de här allra tidigaste, vi får väl ändå gränsa av till vilka spel är bäst. <laughs> ja, visst. Som ändå gör, som kan representera den typen av co läge Och det första jag tänker på, som jag tänker de flesta gånger vi är inne på Nintendo 8-bit, det är ju Probotector. Ja. Eller Contra. Just det. Det är definitivt ett sådant spel. Mm båda strävar efter samma mål. Det är inte så mycket tävling om vem som får mest poäng Nej. i spelet. Sen kan man ju ha det själv ja, och så är det hysteriskt jävla tufft. Ja, det är eller svårt tufft. ska jag väl säga. Och hysteriskt tufft, ja. att det är fränt. <laughs> ja. Föredrar du det med robotar eller människor? Jag föredrar det faktiskt med robotar. Alltså. Okej. Okay. Många verkar mm. föredra det bara för att det är original, men jag tycker att det är så jävla många spel. Som har Rambo-kloner mm. Alltså om vi tänker åtta-bit-spel Från 80-talet, det, det är Rambo-kloner Ja oh, och då det det Ikari ju. Warriors då Ja, till exempel ja. Det finns säkert fler, men vi ska inte sitta och name-droppa jävla så här nu men, men jag tycker att det är lite roligare med robotar Det är för att jag gillar robotar mm. Det är tufft ja. Jag menar, jag föredrog På den tiden kanske Transformers framför Rambo Ja, just det Det ser ut som leksaker och alltså, mm. då är det valt Och det har väl ändå varit en formel Som har hållit sig Alltså det finns väl det alltså 2D-spel har väl ändå fått Någon form av revival Någon gång efter Braid, känns det lite som Ja visst, det kan jag hålla med om och likadant när det kom det här Var det till DS Det kom Super Mario också ja. kom, Det var väl det första 2D Mario på ett bra tag Som var helt nytt i alla fall ja, För allting skulle ju vara i 3D där ett tag mm. Annars vill man inte ens släppa spelen Om man tar i 3D det. Då fick de stanna i Japan Och så kanske att det var de bästa spelen till plattformen Men mm. man vill ha 3D för att det är det som gäller nu ja. Och det kan väl köpa alltså med, med teknik och framåt Så vill man väl ha det som är senast Ja men flerspelarläge Och vad, kom, vad, vad tänker du på så här spontant När man tänker två stycken som spelar Samtidigt på samma skärm Ja du uh, Tänker nästan på ett lite mer Modernt sånt faktiskt mm. uh, Den här perioden Där jag skaffade min uh, PS3 mm. uh, Det kommer ett spel som heter Trine mm. uh, just det. Uh, Där man egentligen kan säga Trine 1 och 2 Är väldigt lika varandra Mm. Men det är väl ett spel Där det finns tre olika Karaktärer mm. Jag tror att det är En riddare, en tjuv, och en magiker Ja, så är det Så är det väl lite det här Lost Vikings-grejen Att alla ska ta sig i mål Det var en jävligt bra liknelse faktiskt ja. Lost Vikings-upplägget mm. Och de går ju då Att spela tillsammans mm. Och man hjälps svårt Med de här karaktärerna mm. Och så har den då naturligtvis olika egenskaper. Tjuven kan väl ta sig in på olika ställen. Magikern, ja, kan flyga. Och lyfta föremål med sån här... Ja, typ som The Force i Star Wars. Tilkenesi eller vad det ja, tack. Jag ville till varje pris undvika det ordet. Det är så. Nej, men så kan en annan spelare stå på ett föremål som mm. magi kan lyfta också. Så att man ja. kan ta sig till en högre plattform. Ja, precis. Och så ska man lösa olika pussel för att ta sig vidare. Mm. Och det kommer jag ihåg att När jag såg det första gången Jag tyckte det var så vidrigt Jävla snygg 2D-grafik mm. Det är väl den här 2,5 Egentligen för Ja, det är det ju 3D-polygoner Fast man spelar det tvådimensionellt Just det Och jag tyckte att det var så galet snyggt mm. Jag undrar förresten nu om inte 20 The Thief har en pilbåge va? Det brukar ju vara så i ja, sådana spel det, Så är det nog Det fick mig att tänka på ett annat spel jag ska nämna sen mm. Och Ja, man ska lösa olika pussel Och så blir det lite så här En story växer långsamt långsamt fram Så det finns där också som lite extra spänning där mm. Den finns det ett stort stort dilemma Med det här spelet tycker jag okay. Särskilt så fort man spelar två Mm. Och det är precis det du sa, att magen kan lyfta föremål som någon annan ställer sig på. Ja. Så väldigt många pussel kan man ju fuska sig genom, genom att bara lyfta över alla karaktärer. Men det är det föremål. som är så kul också, när man får den möjligheten att vara kreativ. Ja, förvisso. Men man märker ju att här är ett, de har jobbat fram ett intressant pussel. Och så känns det som att de alla gånger inte har tänkt på att många kan skita i själva pusslet för att få ner den där... Väggen eller vad det nu är De bara lyfter över alla istället och går vidare Ja, men det är ju kul att man kan göra så mm. Det är ju uh, att det känns Lite frihet och sådär att ja, det... Samtidigt som Spelet blir lite tråkigt om det är så Man kan lösa varenda jävla hinder Ja, jag tror upp. att det blev väldigt mycket Som man kunde ta sig igenom på det sättet mm. uh, Spelade faktiskt Hela första själv en gång mm. Och då får man ju byta karaktär helt enkelt och... Ja, då blir det mer som Lost Vikings Ja, och då är det också svårare att uh ställa en karaktär på ett föremål och lyfta över, eftersom man måste ju balansera den karaktären. Mm. Men kan det vara så att spelet kanske är gjort för att man ska spela det själv, och sen så har de inte tänkt så mycket på vilka möjligheter man har man kan vara fler? Ah, fan, jag vet ändå inte, för jag har för mig att de eh, det detta ganska mycket med ja. det, tillbaka till det här spela tillsammans i soffan. Mm. För det här var ju en period av multiplayer definitivt, alltså över nätverk på, man sitter på olika platser, hade ju slagit igenom ordentligt. Mm. Och Sony satsade ju stenhårt på det med sin PS3 för att försöka få sitt eget Halo, så där. Mm. Men ändå väldigt, väldigt mysigt sagospel i vackra miljöer. Och har ju, den här typen av spel har ju åldrats ganska bra, tycker jag. Mm. Eh, så om du gillar det här samarbetet med och har en försäljning för fantasy så Trine 1 och 2 eh, Måste ju vara relativt billiga Jag få tag på idag Jag tror att jag såg dem på Steam för inte så länge sedan Jag tror inte de kostar sig väldigt mycket Nej. Och sen tror jag väl att det kom väl ett 3 Som floppade totalt här. Jag, bara, jag för mig att jag såg det här för inte så länge sedan Att det ska vara någon form av 3D-variant okay. Men att det nu är till På G ett helt nytt Med det klassiska upplägget då, mm. i 2,5D det, det kallas ibland en ett sånt där spel som jag har typ glömt bort. Jag vet du och jag spelade det där lite grann. Ja. Och det är för att man fick det gratis med Playstation Plus, var det inte så? Mycket möjligt. Att det, jag tror att det var tvåan vi körde faktiskt. Ja, och så satt vi i din etta och körde det. Mm. Ja, 27 kvadrat. Ja. Nej, usch. Och jag har ju glömt det spelet sedan dess. Mm. Alltså, det, det är ju, det är ju alltså det är ju fenomenalt. Jag har inte spelat jättemånga spel som är som det. Mer än Lost Vikings, men det är ju bara single player läge på det, och då måste du växla mellan gubbarna. Ja. Som för övrigt är ett sjukt kul spel. Det skulle ju verkligen tjäna på om man kunde spela två eller tre stycken. Ja. Det kanske finns en ROM-patch någonstans som någon har gjort att det finns ett flerspelarläge. Ja, det har det säkert. Det kanske kan vara värt att kolla upp om det finns i så fall. Men då ska man ju ha två kompisar som vill spela ett svettigt gammalt 16 spel ja. också. Men det går säkert att leta upp. Ja, det jag tror, tror jag. jag. Så vi, bör ja, vi började på Nintendo bit och sen så har vi fan kommit direkt till PS3. Ja, jag hoppade lite där då. Jag tycker, eftersom... jag tycker gott att vi kan hoppa för jag tänker att jag kommer nog prata mer om gamla spel och du mer om nya spel. Så är det säkert. Som det brukar vara och det gör väl ingenting om det är så. Det är ett annat sånt jävligt kul apropå det här med samarbete som jag kom på precis nu. Som är ett sånt samarbetsspel och det är ju ja, nu får jag... det, det finns ju de här Castle of Illusion, och det så finns det Land of Illusion. Jag tror det heter World of Illusion. Mm -hmm. En sån Disney Musse pig serie med. Jag tror det fan det är sega som har utvecklat de spelen. I alla fall så har de givit ut dem. Och då finns ju World of uh, Revolution. det <här> heter det. Ja. World of Illusion. Då kan man köra två spelare. Det kan man inte på Castle of Illusion och dem, tror jag. Nej, det kan man inte. Och då är det ju Musse Pig och Kalanka. Mm. Som är några jävla trollkarlar som viftar med någon filt som förvandlar fiender till blommor. Okay. Du ska vara så jävla gulligt allting. Ingenting får dö. <laughs> Nej, men det är väl fint ibland. Men det spelet är ju, du har ett enspelarläge och då är olika lite på banorna beroende på om du spelar som Mussepig eller Kalanka. Mm. Så att du får lite, inte jättestora skillnader, men några skillnader på banorna beroende på vilken karaktär du kör ja. men när du kör två player då får du ju alla banor mm. vilket innebär att de delarna som man kör Musse Pig single player är inte riktigt gjorda för att Kalanka ska vara med okay. till exempel man ska krypa igenom något, någon tunnel eller någonting och då har Kalanka för stor röv för att ta sig igenom <laughs> och då måste den karaktär som har Musse Pig trycka på någon, någon knappkombination så att man drar i Kalanka och drar honom genom. Okay. Och samma om det är en hög plattform mm. så kan man hissa ner som ett litet rep som den andra kan klättra upp på. Hopp. Sen vet jag inte hur har med att någon kan hoppa högre än någon annan. Men när jag tänker efter det är ju också sjukt coolt. Och det spelet är väl väldigt omtyckt och omtalat, men det är inte så mycket man pratar om det kanske i sådana här sammanhang Eller så har jag inte tittat eller Lyssnat tillräckligt mycket på olika poddar Eller Youtube Men det är, är väl lite så, ja, de är väl till Sega De här spelen va mm. det, kan jag säga att det är Castle of Illusion mm. Det är ett sånt som trots att jag aldrig har ägt En Sega-konsol Eller egentligen aldrig spelat Sega På mm. riktigt mm. Så har jag ändå hört talas om det. Det mm. dyker upp på lite filmer på Youtube och man hörde människor prata om det back in the day. Men de andra, visste jag knappt om att de fanns. Så det känns som det är väl Castle of Illusion som är... Det är ju Super Mario, mer eller mindre till Sega 16-bit. Precis, och de andra har inte riktigt blivit... Nej, men... Så det här med att de kanske inte har samma status helt enkelt. Det kanske är därför de... Ja, du säger som du säger. Nej, för när Castle of Illusion kom, det var ju... Eh, på, i konsolsammanhang eh, ett av de allra första 16-bitars plattformspelen som inte var en direkt arkadkonvertering mm. som Altered Beast till exempel som var en release-titel till ja. Sega Mega Drive utan det här var ett eh, renodlat plattformspel för den konsollen. Är det där man eh, inte hoppar på fienden utan måste landa på landa på fienden med röven ja. ja, det är det <laughs> Du måste trycka på någon knapp igen så att de får ett arsle på sig, annars gör ja. de inte. Det är det spelet, ja. Mm. Och Castle of Illusion fick ju en version till Sega Master System också. Mm. Nej, det var ja, då värmeslaget. Nej, det heter det, men det är gött. Men det är ett helt annat spel. Okay. Och det fick en uppföljare som heter Land of Illusion. Det finns inte till Sega Mega Drive. Mm. Sega Mega Drive fick World of Illusion istället. Okej. Okay. Sen finns det ett annat bla av Illusion som bara släpptes i Brasilien också. <laughs> ja, fan, det här hittar de en marknad alltså. Jag alltså, Sega Master System var mm. vin stort mm. i Brasilien. Amazon of Illusion. Alltså, Sega var ju större i Brasilien än Nintendo tror jag. Ja, det är starkt jobbat. Och sen ser. Sega var ju mm. i princip lika stort som Nintendo här i Europa också. ja um, Det var väl under den här, ja, nu ska vi inte prata om konsolkriget, men det var väl en period där som det verkligen, verkligen var så. Sen började väl Nintendo springa ifrån, va? Ja, det var väl med Super Nintendo. Mm. Men eh, när man kollar på sådana videos om det där så är det ju väldigt mycket fokus på hur det var i USA. Ja, exakt. Och USA hade ju en massa andra jävla konstiga konsoler som mm. släpptes. Ja, nu vet jag vad du ska göra för video, Emil. Okej. Okay. Konsolkrigen i Sverige. Ja, det hade varit en Omnöjd. Ja, Ja, jag får börja göra research först. Ja, så får du köpa glasögon och en vit skjorta, för det hör de ju ofta. <laughs> och penner i ja. bröstfickan, mm. som han Angry Video Guy. Jaha, just det. Han, <laughs> Rolf. <laughs> en fotbollsspelare i Damlandslaget också. Förr. Ja, men, men World of Illusion, tror jag, jag vet fan, jag tror jag har kört igenom det två spelare med... Jag tror fan det var med Johan Danielsson som var med i Castlevania Symphony of the Night-avsnittet mm. för fem år sedan. Ja. Att vi körde det en sen jävla natt någon gång. Ah, okay. Så det kan jag definitivt rekommendera. Det är ett sånt spel som man kanske skulle kunna få en remake på eller en remaster och släppa till moderna konsoler med någon mm. form av online-upplägg eller någonting. Ja. Eller att man släpper ett liknande spel i, ja, i samma stuk. Ja. Så det kommer jag definitivt tänka på när du sa Trine Bra sånt co-op-spel Som inte är typiskt Båda gör egentligen exakt samma sak Det spelar ingen roll om man spelar en eller två Utan mm. här är man ju beroende Av varandra Den typen av spel kan jag inte minnas Att jag har sett tidigare Nej. Under den tiden Det vill säga mm. Vad tänker du på mer När vi är inne på det här Local Co-op. Ja, men alltså, då gör jag väl inte ett sånt tidshopp den här gången då. Utan fortsätter med Super Nintendo-spel. Och här har jag hört lite olika grejer om hur det här egentligen ska uttalas. Jag har i alla fall alltid sagt Super Swiv. Vi säger Super Swiv. Sen har, vet jag inte om de här I och V ska vara nummer fyra på något sätt. Ja, jag, jag har hört så jävla många olika. Jag har ju hört att man har kallat det för Silkworm 4. Mm. Silkworm är ju också ett sånt spel där du är en jeep och en helikopter ja. fast du ser från sidan ja okej okay. Ja, men då fick vi, det var bra en jeep och en helikopter och sån här shoot them up, mm. i alla fall sweep. och det var ett sånt här det hade jag till Super Nintendo och eh, ibland när mamma jobbade sunda kväll slash natt så plockade jag pappa fram det här så det, var sånt där. det gick alltid att ta fram lite då och då mm. Och vi brukade faktiskt Köra igenom det då när vi väl satt det, oss. Det är fan bra jobbat det Ja det har jag tänkt på Jag tror att jag och du har provat det någon gång Och mm. då slog mig fan det här var ju svårt Det är in i helvetet svårt Men jag vet inte vi hade väl kört det så in i helvetet Kanske att vi hade lärt oss Ja men så är det ju Men det borde du nästan få tillbaka på muskelminnet Ja faktiskt Fast det är ju svårare kanske om man spelar med någon mm. som inte har spelat det så mycket så är det säkert. Inte superswiv mm. i alla fall, men jag har spelat swiv på Amiga. Ja, okej. Okay. Men jag tror det är typ samma spel. Mm. Uh, I alla fall, jag fick alltid vara helikoptern. Mm. Och farsan körde jeepen Och gjorde helikoptern. Ja, haha, exakt. Och det berodde på att farsan sa att är man i den där jävla helikoptern så kan man ju krocka med alla. Tyckte han. Och visst. Fast jeepen krockar med alla bakgrunder. Ja, det Kommer ihåg en gång när han drattade ner Med den där rätt i lavan en gång Och blev väldigt lång i ansiktet Och bara, vad fan ska jag göra nu då? Och han fick cirkla runt där som en jävla Och jag vet inte vad mellan Det är äh, ju autoscrolling också som ett riktigt smap också ja. Kan man väl tillägga mm. Det som jag tror att jag gillade mest med det här Det var att man kunde plocka upp Väldigt många olika vapen mm. Och jag kommer ihåg att Jag fick alltid ta, ta alla S För jag tror att de fanns i tre Schysst Ja, men jag tror att de fanns i tre steg då jag Brukar inte S betyda speed up? Nej, här har jag verkligen för mig att S var någon form av eldkastare Aha, okej, okay, för att det är ju taskigt om någon säger Ja, oh, ta den, tar den ja, för Nej, att det är ja, dumt. Och farsan körde någon blå laser mycket tror jag Så det blir det här verkligen då uh, Co-op och samarbetet Här S, den ska du ha Och så mm. fick jag flyga över och så hjälpte han mig att ta den Och så gjorde vi så med de här olika grejerna men där så är det något jävligt viktigt som är eh, egentligen nyckeln till att klara spel när man kör två stycken. Eh, om det är Super Swift eller om det är probotektor eller vad det nu kan vara. Att man inte är girig och ska ta allt själv. Nej. Vilket det kunde vara när man spelade med Polar när man var barn. Men jag ville ha den och så blir man så skadeglad och så bara jävlas man av någon jävla anledning. Men ska du köra till exempel Probotector, då måste du... Där finns ett S-tare. Ja. Så att vi båda har det vapnet. Mm. Du menar att man ska inte göra som du gjorde en gång när vi spelade eh, Super, det här Mario Land till... Vad det till? Ja, Super Mario 3D World. Ja, när... Vi hade samlat på oss rätt Jag hade testat lite olika jävla specialer Och du hade gjort samma sak Men Max hade inte lyckats att få tag på någon bumerangen var det ja, Och så fick han äntligen tag i den Och då lyfter du upp honom Och kastar ner för ett stup <laughs> Jag har fan lite dåligt samvete För det är fortfarande ja. ja men alltså Det som är det roliga med det då Det är väl att de går och spelar För att jävlas också ja, ja. Och det kan ju ha sin skärm ibland men om man säger nu då till sådana här shoot mapp mm. så kanske då blir det för svårt om man ja. jävlas. Ja, det går ju inte att jävlas i Probotector heller om man ska klara spelet Nej. utan 30 livkod, vilket det blir ju inte roligt med 30 livkod. Mm. Men det här kommer jag ihåg, SuperSweave det kommer var ett sånt jäkligt roligt spel och jag har ingen uppfattning om det egentligen lång tid det tog att köra igenom de där banorna men det kändes ju då som att Kanske inte spela så mycket på samma sätt då Men då kändes det som jag och farsan spelade ihop en hel kväll Och jag tyckte jag var så jävla kul att göra mm. det Nej men det, alltså, det är ju ett kul upplägg också För att det brukar ju vara så med shooter Ups där man kör två stycken samtidigt Om det är eh, gamla, gamla skolan som Life Force Eller Salamander som det också kallas mm. Eller. Kör... Vad sa du? Nej det var inget Jag skulle bara fortsätta fortsatt och kommentera det kommenteras så någon får skratta åt det. Hur som helst. Då har du ju... Player 1 har ett plan och 2 har ett plan och så är de en swap av varandra. En är blå och en är röd, brukar ju mm. bara. Det är ju en sån klassiker. Billy och Jimmy, eller Bimmy och Jimmy. <laughs> <laughs> och så... Med planen i... I Life Force, eller du har... De är i Ikari Warriors, en har rött band, en har blått band och i kontra en har röda byxor, en har blå byxor. Så det är alltid mm. som palett swap någon är röd, någon är blå, alltid. Ja. Men det som jag tycker är jävligt kul med Swiv eller Super Swiv eller Mega Swiv som det heter på Sega att man är två helt olika karaktärer med olika egenskaper egentligen. Ja, en på backen och en i luften helt enkelt. Och det dessutom är det ett shoot'em up. Mm. Det måste ju vara... Utvecklat i Europa nästan. Det känns väldigt europeiskt att göra så. Ja, det tror jag också. Utan att egentligen ha någon vidare koll. Men ja, jag, jag håller med dig. Så att, ja, men jag gillar också den idén. Att Jeepen, den kan, den kan hoppa va? Ja, exakt. Och sen kan den väl rikta sin kanon på något sätt också har jag för mig. Ja, just det. Jag tror inte att den bara skjuter liksom rakt fram. Utan jag tror att du kan svänga höger och fortsätta skjuta ja och skjuta typ snett uppåt vänster Ja, exakt. Som eh, pansarvagnarna i Carry Warriors mm. och bilen i vad fan är det Jackal tror mm. jag kan För liksom helikoptern den hade ju skotten rakt fram så svängde jag vänster så följde i skottet med helikoptern. Mm. Men det började han inte göra med jipen tror jag. Nej. Utan då kunde man röra sig åt ett håll och skjuta åt det andra. Mm. Så visst det är så olika karaktärer helt klart. Och kör man sen, själv så kan man väl, väl välja en av dem men då kanske mm. man vill ha helikoptern för att den är samma som alla andra de här shoot em -up spelen Det är ganska typiskt. Bakgrunden är bara för att vara bakgrund och ja. sen har du en hel skärm som du kan akta dig för skott på. Men ja. då har du jeepen så har du lite rör och byggnader och skit som du måste... Mm. Sen se. jag kommer ihåg att jag tyckte att det var... Jag var i galen i flygplan redan då. Det kom att det finns en barna då eh, båda två får köra flygplan istället och den barnen mm. tyckte jag var den roligaste. Och då åkte man in i en hangar och så kom det ut två flygplaner. Jag tyckte det var så jävla coolt. Ja, ah, det var fränt. Det och så mötte man inte... något stort jävla flygplan upp i luften sen som man skulle peppra sönder. Mm. Som boss då, typ. Ja, ja visst. Men jag får mig, det, det jag kanske kommer ihåg helt fel, men jag spelar ju Swiv på Amiga. Om det är någon annan som lyssnar på det här, som alltså har spelat Swiv på Amiga så får ni hemskt gärna rätta mig. För jag har inte spelat det på 20 år eller mm. någonting. Eller nej, ännu mer. Jag var ju fan 12 år för 20 år sedan. Jag kan ja. inte säga så längre. Men då har att hela spelet är en enda skit lång bana. Ja, jag tror liksom att det. Är vissa barnen liksom hänger i varandra. Mm. Så. Men ibland är det väl någon form av laddning emellan om tänker, jag tror att det uppna sista banan är väl in i en jätte, jättestor hangar ja. som egentligen bara fortsätter hur långt som helst. Så när den banan kommer så märker man efter bossen så laddar det lite, så öppnas dörrarna och så åker man in och så liksom blir det en sån här skärmbyte. Så ja. det, det är ju en effekt av att det i alla fall bara fortsätter och fortsätter. För en klassiker är shoot'em maps, Det kanske är senare shooter maps, men då blir det, du kör en bana pepprar en jävla massa fiender mm. Sen så kommer det alltid den sån här Warning, warning ja. Och så kommer en boss Och så ska man spöja bossen Och sen så räknas det poäng Hur många smartbomber du har kvar Eller hur många du har skjutit Eller hur många diamanter Eller pengar du har tagit i ja. banan Och så får du total score Och kanske perfect bonus Och sån skit Och sen så kommer nästa bana Och så är det ny musik Men Swive har verkligen för mig att Det är bara samma bana som rullar hela tiden Ja, jag kommer inte riktigt helt hundra ihop Men det är mycket möjligt att det faktiskt är så Mm men jag kommer ihåg fortfarande när vi var på den här hangaren och den, den rullar ju bara vidare. Och jag vi hade kört den där ett bra tag och farsan säger man vad fan, vad är det vi missar ungefär? <laughs> och jag bara egentligen på rent flax, drog iväg en sån där bomb som har bokstaven G tror jag. Mm. Och träffade det där hålet av rent flax. Okay. Som man skulle skjuta ner den här i så skulle hela den här stället... Som Ja, ungefär som dödstjärnan. Och så då, jaha, det var så man skulle göra. Och jag vet inte, hade jag inte gjort det där precis då så hade vi nog suttit där än. <laughs> som... Än idag. Ja. <laughs> ja, väst. Jag tänkte också på... Det finns ju en del rollspel mm. som har sånt co-op-upplägg där du kör på samma skärm. Och det känns lite grann som att det inte riktigt tillhör vanligheterna att ett japanskt RPG skulle ha, eller äventyr för den delen, om vi tänker Zelda som skulle ha en local co-op där man sitter och spelar två stycken i ett rollspel. Mm. För det är ju inte helt ovanligt om vi tittar till JRPG som genre, om vi då vi samlar ihop allting oavsett om det är action eller om det är menybaserade sådana rollspel. Det hör ju inte till vanligheterna att det är multiplayer i sådana spel. Ja. Men Secret of Mana är ju ett spel som är mer eller mindre gjort för att man ska spela fler. Mm. Och det måste nästan ha varit bland de första som är så. Det fanns ju inget Zelda som du kunde vara fler på på den tiden. Nej. Jag vet inget annat japanskt rollspel. Om det är någon annan som vet så får ni väldigt gärna höra av er. Mm. Men Secret of Mana var det första jag spelade i alla fall där man kunde vara fler än en. Ja. Och det har ju dessutom upp till tre spelare som är tre karaktärer. Mm. Det är ju ofta så att man är fler karaktärer som går samtidigt men de andra går alltid efter dig som ett jävla anktåg. <laughs> ja, just det. Och följer varenda rörelse du gör. För mm. de är väl programmerade att gå precis som huvudkaraktären. Ja, exakt. Och några... Det känner man igen från Final Fantasy om man har kört dem. Ja, tidigare. precis. Och något Final Fantasy så ser du bara en gubbe men när du hamnar i en fight så är det Och fyra. de ur varandra? Ja, eller, ja precis. Mm. När man pratar med en viktig karaktär mm. så dyker de andra upp Ja, och, och självklart, ne, det blir ju en stridsskärm då också. Ja. Då ser man ju också alla, precis som du sa. Ja, och då är det ju menybaserat. Du bara väljer attack och så får du attackera först om du har hög speed och så vidare. Att det är sådana där grejer. Men action rollspel var ju... Ja, nej, men det är nästan bara sådana som är en spelare men Sigrid of Mana har RC upplägg. Det vill säga att trycker på select på andra kontrollen så får du välja en av gubbarna, de andra gubbarna. Mm. Sen kan du dessutom med multitap köra tre stycken. Ja. Och det som kan vara lite En sån har jag faktiskt aldrig sett någon gång. Jag har en om du vill se sen. Ja, visst. <laughs> jag har en till 1998. Det är nästan helt så är det mytiskt. Det där som man, man ja. hörde talas om på något ja, sätt. Ja, men, men... Men, men visst fan var det inte ofta man hörde talas om någon som kunde spela till exempel fyra player och sånt på något spel eller någonting hemma. Jag, jag tror jag har sett en sån... Till 1998 blir typ en gång i hela mitt liv. Ja. och Det var en polare som hade fått den men han fick något tennisspel. Oh, fan. Men annars har han nog aldrig... I övrigt sett en sån IRL Jag köpte ju en för att jag hela tiden Överkompensera för min barndom Så jag har jag nu. <här> <här> <här> Överkompensera för min barndom Vad otäckt det kunde vara <här> Nu låter det ju som att det är hemskt Nej, nej, men Jan, <här> ja, ja, jag, jag var det. Du har hemskt. inte haft en hemsk barndom Nej, jag var fullsket med leksaker Men det fanns ju alltid de här grejerna som man inte kunde få för ja. inte, Dels för att det var onödigt att köpa det Kanske Och jag behövde ju inte någon jävla fyra spelar kontroll grej multitapp, chussan. Men till Super Nintendo tror jag är den enda som jag faktiskt har spelat med. Det var att vi spelar Bomberman och sen polare Ja. Oj, oh, det satt jag faktiskt här och tänkte lite på. Nu får du hjälpa mig, du som säkert. Det finns Bomberman till den här Sega Saturn, va? Ja. Kan man inte vara precis hur jävla många som helst då? Jag tror man kan vara tio stycken eller något sånt tio, Åtta eller tio stycken. Det är ett jävla totalt kaos. Ja. Och få tag på nio polar som vill ha med att spela. Ja. Åtta eller nio. Eller åtta eller tio tror jag. så där man ja, kan det vara. Är fan, det är låter ju helt hysteriskt. Hur fan får man ju det? Det var ju fan ingen som hade säkert Saturn när jag var liten. Uh, Anders Fossell som jobbade hos oss. Han kanske har kvar den ifall vi ska dra ihop ett gäng. Ja, det räcker med att han har handkontrollerna för den här Saturn har jag också. Ja, då så. Men jag har inte saturn Bomberman jag vet inte fan om jag har råd att köpa den heller. Ja, jag det, det, är det är så, så i ja, Naturligtvis. Mega Bomberman kanske hade sånt fyrspelarläge. Fast då är det ju mot varandra så att det, det räknas inte det här avsnittet med. Då får, Nej. Vi, då får vi prata om versus-mode-spel. Ja, en idé till. Perfekt. Ja, absolut. Men Secret of Mana, det kunde man i alla fall spela flera stycken. Det fanns ju fördelar med det. Nackdelar kan ju vara om du spelar med någon som inte har någon jävla koll. Mm. <laughs> För att det är mycket meny grejs där. Alltså, du ska ju in och mokla i menyer och välja magier och sånt där. För har ju två karaktärer som kan göra magi och en som är jävligt bra och slåss med vapen. Mm. En har attackmagi och en har supportmagi som ja. buffs och healing och såna här grejer. Då är det ju jävligt schysst om man kan vara två stycken där en bara spämmar magi och en healing. Och så kan väl datorn få köra huvudkaraktären som slåss. För datorn ja, är ju rätt kass på det spelet. Men du kan ju ställa in a -in i och för sig och datorn om man ska vara aggressiv eller defensiv. Mm. Så att det går ju att ställa in hyfsat så att datorn, och sen kan du ju göra att ska datorn får springa mycket själv, eller ska den springa så nära dig som möjligt. Ja, okej. Okay. Men är det, är det, hur funkar det exakt med dem att köra själv? De, de är AI-styrda. Ja, men jag tänker, funkar de bra eller är det gjort för att vara fler? Ja, det, funkar, det funkar väl hyfsat om man ställer in det bra. Om, om jag inte ska få total panik För det kan ju vara så att man springer Och så är det någon gubbe som fastnar i en trappa ja. Och så har den delen av skärmen skrollat Så att man inte kan komma upp för trappan då måste De måste springa tillbaks ja. Så att de kan springa upp för trappan och sen till. sen Men då får man väl ställa in Att de ska vara så vara nära en som möjligt mm. Och vill man att de ska attackera fienderna Vilket de gör sällan om man inte ställer in det Då får man ju ställa in så att de är aggressiva ja. för det, Och då blir det bra kan jag, bara, jag hade tänkt att vi kanske hinner med Lite Resident Evil 5 också Ja, men det är ju ett uh, bra exempel. För det jag kommer ihåg, när att köra det själv var ibland frustrerande. För jag kommer inte ihåg vad hon heter, den karaktären som är med. cheva cheva Att hon aldrig valde det vapnet man ville att hon skulle använda på en boss till exempel. Nej, utan... man kan ge henne en bazooka bara peppra nu så tar de fortfarande fram pistolen. Ja. Jag tänkte ju för det fanns något liknande sånt i det här Secrets of Mana. Jo, men det är lite så. Ja, det är okay. det. Och sen kan ju datorn kan ju inte få karaktärerna att kasta magier eller någonting sånt. Utan de kan ju bara göra mejla i attacker. Ja, okay. Utan du får ju gå in i menyn, menyerna själv om du ska använda magi. Ja. Men kör man två spelare så kan man ju kommunicera. Ja. Muntligt så att säga. Använd de magierna på den bossen medan jag står och spammar med, med svärd. Ja. Och så kan man klara en boss jävligt snabbt ja, på det viset. Istället för att harva helt själv. Så det spelet passar väldigt bra att spela fler på. Jag kan tänka mig att det är sagolikt och köra det tre stycken. Det men jag tänker mig. Det finns en remake nu, det kanske har ett online-upplägg men det har jag faktiskt inte testat Nej. överhuvudtaget. För att... Det flög under radarn lite va? Det ja. försvann väldigt fort. Ja, men vad fan, spelet är rätt fulländat som det är. Alltså, ja. Remaken tror Helvklart. jag, var, jag tror det var en direkt konvertering av spelet. Mm. Alltså frame för frame. Ja, ja. Du känns rätt onödigt, då kan man lika gärna spela originalet, kan jag tycka. Mm. Och Seiken Densetsu 3 som är uppföljaren. Jag ska inte. Nej, oj, köp på för fan. Det har ju också fler spelarläge. Uh -huh. Men man kan bara vara två. Okej. Okay. Men det har en rompatch som man kan göra köra tre. Ja, okej. Okay. Och det är också ett in i helvetet bra spel. Vilken konsol är det här nu då? Eh, Super Famicom. Ja. Uh -huh. Det släpptes aldrig utanför Japan. Mm. Och har, Tarmay Fan, fortfarande inte gjort det? Nej, det är sandslöst. Och ändå är det... det... borde ju vara väldigt lätt, mycket lättare idag att bara släppa det. Ja, men det är väl klart. Kan ja, man tycka. De släppte ju en uh, Second Densetsu-samling till Switch mm. med de tre spelen. Ja. Uh, vad är det? Mystic Quest heter det här i Sverige som heter Game Boy som var i Secret of Mana. Och Seiken Densetsu 3, de i samma kassett. Men det fick ingen engelsk release. Nej, det är klart att det inte fick. Eftersom Seiken Densetsu 3 bara finns på japanska mm. Nej det är klart som fan man inte kan släppa det här äntligen nej, mm. nej nej nej det är för jobbigt Det är säkert redan någon jävel som behöver översätta det utan som någon skulle kunna använda ja, Det var länge sedan mm. Det var ju för fan på 90-talet som det översattes ja, Och kördes på emulator ja. Du har ju fått en fanöversättning mm. Jag menar kan man inte bara typ ta den då Eller Jo det är exakt det borde vara hur jävla lätt som helst. Jag menar, orkar folk översätta varenda Final Fantasy-spel? Varför kan man inte översätta Second Density 3? Mm. Som är ett sånt sjukt bra eh, action-RPG. Men du, Resident Evil 5. Ja. E absolut. Där har vi ju några sådana... När man har en Resident Evil 6 också, du har alltid med dig någon form av medhjälpare. Datorn suger ju röv. <laughs> ja. Fatt... Även så spelade jag igenom hela det själv Ja, det gjorde jag också Sen så körde jag igenom det med en polare Räven? Jag... Ja. ja, jag också Och fan i helvete var mycket bättre spelet blev då ja. För jag tyckte att Resident Evil 5 var mediokert ja. När jag körde det själv Det var kul i början, men sen hann jag tröttna Om, Jag känner igen det där lite men, men när man kör två stycken så var det ju hysteriskt roligt Ja, det är riktigt kul det, fan, det skulle man nästan köra om igen Finns inte det till PS4 också som Resident Evil 6 Det gör det säkert och 4. Jo. Det borde jag nästan ta tag i och köra igen För att det är, det är ju kul att jaga skatterna på det ja. Och köpa äh... riktigt fina prylar mm, Och så alla de här gömda grejerna också mm. Man ska skjuta små brickor eller vad fan det är Ja, det brukar vara sådana små blåa mm. grejer man ska skjuta Men då är det split screen Ja Just det. Där har vi ju kanske, ja, Vi kanske ska gå över till det då Split screen co-op Spel För det vi har pratat nu det är ju samma skärm Och mm. eh, går någon för långt så kan den andra Fastna i någonting ja. Icarus Warriors är ju definitivt ett sånt jävla spel så... Ja fan vad frustrerande Det har jag aldrig kört av naturligtvis Eftersom det är åtta bitar Och det är ju min eh, mitt spelande Begränsat när det kommer till det Ja så vi ska inte prata för mycket om det Men det som kanske gjorde split screen till en stor grej, om vi bara ska komma in det, det måste ju ha varit Halo. Ja, just det. För jag tänker, FPS är ju ofta förknippat med LAN. Mm. Eller online-spel. Kanske mest för tävling, men som co-op-läge i campaign-mode så känns Halo som det som populariserade det hela. För Doom att du inte körde på en PC split screen direkt. Ja, nej. Sen finns det väl andra spel med split screen, men vi går tillbaka till Resident Evil för det är väl split screen. Ja. Och funkar dessutom rätt bra ja. på split screen. Ja, det blir ju en enorm skillnad tror jag när man på den här tiden man hade fått upp på lite större tv-apparater. Ja, e, gjorde ju sitt för jag kommer ihåg när man körde. Ja. Det är inte riktigt samma om men GoldenEye fyra mm. mot fyra på den lilla tvn som jag hade på mitt rum då. Det blir ju så jävla smått. Ja, jag men eh, när man kommer upp på de här 37-42-tum som var vanliga då mm. eh, så gjorde det varken till eller från jag att det var split screen utan det funkade ju kanon. Ja, och så gjorde man det utan att pressa bilden för mycket heller. Ja. Om man tänker när man spelar tävlingsdelen eh, i Sonic 2 Mm. Och kör split screen mot varandra Det är ju också, då har man ju plattat till Alltså palbildsystemet Systemet Känns ju stort och fint jämfört ja, med. visst det gör det det ser ut På Sonic 2 ja. Som för övrigt går att spela co-op Sonic 2? Mm. Mm. Om man kör Sonic och Tails Om en annan person tar kontroll nummer två Så kan man helt plötsligt styra Tails Aha. okej, okay. kul Ja, det är kul men det är ingenting jag ska fastna i. <laughs> nej, nej. Men Halo då? Det körde jag faktiskt bara Eller var gången. vi klara med resonantiven förresten? Jag vet inte, har du något mer att tillägga? Jag tänker mer att eh, helt okej okay spelare väl att köra själv. Ja, man måste prata om när... Eh, vad heter han nu då, killen? Chris. Chris välter stenen, det sista. Ja, och han, han slog boxar. boxar och boxar och boxar. Ja, det är en sån där ser, man bara, vad fan är det som pågår? <laughs> Men det var coolt också. Ja, och, men det, det, är ju, det är ju japanskt. Ja. Får man väl tänka på. Det, det kan alla slå sönder sten. Ja. <laughs> men det måste nämnas när man nämner Resident Evil 5 tycker jag. Ja, och bossfighterna också. Ja, <laughs> alltså. För bossfighterna är ju a mouthful mm. ibland. Ja. Jag tänker speciellt, det är något jävla labb man är i eller något sånt där. Det är något jävla fansmonster som man ska... Få in i mitten på en eller vis och bränna skiten ur. Ja. Det är ju helt jävla omöjligt när man kör med datorn. Hon ränner ju runt som en eh, halshuggen <laughs> jävla höna. Ja, och då funkar det ändå bättre än i Resident Evil 6. När man spelar med Chris och den här snubben som är med då. Ja, ja. Alltså den jävla sista bossen. Jag tror att jag så mycket som jag svor åt detta. För att han gjorde fel. Alltså jag höll fan med på att bli galen. Så kom ihåg att jag lämnade lägenheten som jag bodde i då. Gick det konsum Och spydde bara ur med all jävla galla till dig Om hur jävla korkat det här var Och då tror du bara sa Släpp dig nu Och så sätter du dig igen lite senare Så ska du se att du klarade det ja. Och så gjorde jag det När ja. jag kom hem och bara hade lugnat ner mig lite Det är ofta det är så ja ja det var därför jag stängde av Demon Souls igår uh -huh. Jag dog på Flame Lurker För uh, tredje gången eller någonting Mm på grund av att jag fastnade i en sten och sen var bossen lite för nära så jag kunde inte röra mig och så dog jag. Åh, oh, fy fan, vad tungt. Och då kände jag att, nej, nu säger jag. Mm. Gjorde du nog rätt i ja, ja, annars hade jag ju fått köpa en ny PS3. Ja, det är min gamla. Mm. Där vill man ju inte slå sönder, det är en gåva. <laughs> så, nej, Resident Evil 5 man måste ju inte absolut köra co men spelet blir ju 300 roligare mm. om man gör det. Ja. Och det har ju dessutom ett internetläge också att vem som helst kan hoppa in och spela, ja. om jag inte minns helt fel. Så är det nog. Men då är det ju alltid idioter som ska ta alla <laughs> grejer för en. Det är ingen som har lärt sig dem att samarbeta. Åh, ammunition det tar jag. Ja. Och det går ju inte att klara det här spelet om man inte samarbetar. Nej. Så var det lite när jag körde Resident Evil 6, det var en som bara gick och tog allting hela tiden. Bara, men vad, vad fan håller du med? Vad håller du på med? Men de har väl ett läge också i Resident Evil 6 nu att det som jag ser på min skärm om någon fiende tappar guld det kan inte den andra se Nej. utan han får väl egna grejer mm. som han ser på sin tv Just det, tror jag uh, Ja, Halo jag vet inte asmycket att säga om det mer än att det var väl bland de första som gjorde single player läget om man kan säga så så med co-op också, ja. att man kunde köra story mode, två stycken och samarbeta, vilket jag tyckte var jävligt kul, för jag körde Halo 2 så, och jag var ju rätt kast, det var min första Xbox, ja. det hade jag inte lärt mig att sikta med tummen, jag hade ju spelat mycket ja, med mus och tangentbord mm. så jag gick ju runt och siktade antingen rakt upp eller rakt ner och sprang in i en vägg men då hade mm. jag ju jag tror fan ja det var nog Evelinas skusin Johan jag spelade med Och så körde vi igenom det Eller han körde igenom det och jag följde efter med min gubbe Men då blir det ju roligare Att spela mm. Halo Jag tycker att det är rätt kass Att köra det single player själv ja, okay. ja, Nu är det ju tyvärr så att de här spelarna har inte jag spelat Nej, men vi behöver inte gå in mer på Nej. det Fan, alltså jag tänker GoldenEye, jävlar vad det hade kunnat känna på Om man hade kunnat köra två stycken Ja, det är väl idag helt ospelbart Eller? Nej, jag tycker att det funkar att spela ah, okay. det Fast jag var tvungen Jävlar vad jag körde det alltså att... Ja, jag körde det mycket när jag var hemma hos kompisar Som hade 1964 Fast jag var ju mer sugen på att spela Super Mario mm. <laughs> Tyckte inte Golden Eye var så roligt För jag hade spelat PC-spel ah, Ja, jag förstår. Och, och det är... Idag så tycker jag inte att det är A-stor skillnad att spela FPS på PC kontra konsol förutom själva kontrollen. Mm. Men spelen då, du kunde ju inte ha riktigt det kontrollschemat. Nej, det fanns ju bara en analog spak ja. för det första. Så att man tänker att du styrde vapnet när du siktade. Vi fick mm. trycka in en knapp och komma upp det Det röda siktet. Ja, det var ju en du, smart lösning. Ja, så kunde du knappa dina headshots på det, det sättet. Ja, Sen kommer jag inte ihåg, riktade den pistolen lite automatiskt i Golden AI. Ja, när du inte använder det ja, siktet precis. så är auto-aim ja. helt och hållet faktiskt. Mm. Du behöver bara trycka på skjutknappen så skjuter han finare automatiskt. Ja. Och det är ju en bra lösning på ett sånt spel. där måste tror jag oh, Turok så styr du gubben med de gula ja, knapparna exakt. Det och sikta med spaken. Ja. Så det var ju rätt tidigt, men tidigast var någon fan... Vad heter det? Alien Resurrection det heter till Playstation. Ja. Som var... Dualshock-kompatibelt Med Enligt en recensent Den helt sjuka kontrolluppsättningen Med att du siktar med höger spak Och rör gubben med vänster spak mm. Så kan man väl för fan inte göra Mer eller mindre Ja, jag, kommer, jag vet, jag tror att det är du som har visat mig den gången. Det är jävligt roligt Säger okay. någonting också om Utveckling kanske Ja, och vad tråkigt det är när vissa spel inte får cred För att de provar någonting nytt som faktiskt blir standard sen Ja, exakt men det har man väl varit med om förut Att man har tänkt, men vad fan är det här för skit Och sen vänjer man sig Ja, men så är det ju Men man har ju inte skrivit ut det i en recension Nej, Borderlands kommer jag att tänka på nu också Apropå ja. Halo mm. Borderlands har ju, är ju fan den perfekta blandningen av Diablo och Halo Ja Mer eller mindre och där kan Men ju, har så här, det sån split screen också? Det var det jag skulle komma till Första vet ja, jag har sorry. det <laughs> ja. ja, men det var bra att du kom till den mm. frågan. Nej, men det har split screen, tror jag. det är. Jag kör aldrig split screen, men jag var hemma hos en polare där de satt två stycken och körde split screen. Det såg jävligt roligt ut. Ja. Och Borderlands tycker jag är, ska man säga, förra generationens bästa FPS. Du tycker det? Ja, för ja. tvåan tycker jag är det. Mm. Jag tycker det är vansinnigt bra. Ja, jag har ju kört det också Det som jag fastnade lite i Det är det här folk pratar om Det är när andra rundan kommer Som det blir verkligt, verkligen Men då hade jag ju också bara känt att Jag orkar inte Nej, uh, spelar men... man själv är det inte så roligt Nej, det var väl just det Men nu är det en trea på gång, vi kanske ska mm. Tvåan är in i helvete roligt Att köra flera och bara lota coola vapen och sånt. Mm. Det finns ju ett vapen du kan få som har oändligt med ammunition. Ja, fan vad härligt. Som är en liten pistol, fast mm. den är automatisk, helt automatisk, som en Uzi. Ja. <laughs> det är ett rätt roligt vapen att få tag på. Ja, de har ju verkligen öst på med vapen i det här Borderlands 3 som kommer senare i år. Mm. Har ju sett. Så det är, de kör ju mycket på det nu. Coola vapen, stora vapen och massor med olika kombinationer. Och tvåan är ju helt fullt med hackade vapen men jag tror att, är det Gearbox som har släppt det? Ja. Tror de heter. Jag tror de bara uppmuntrar sånt att du går in i ett program på datorn och bygger ditt eget vapen mm. och, och lägger in i spelet. Ja. Som är, och sen måste du ändå ha vissa begränsningar till exempel att du måste ha det här leveln för det här vapnet och det här vapnet kan inte göra tillräckligt mycket skada för Nej. Och så håller de på länder. mycket med de där jävla nycklarna också va som man de, de delar ut hej vild på Twitter och allt möjligt. Ja, men det är för att du ska kunna öppna en kista ja. i den stan. Exakt. Och så är det helt random vad du får ja. den här kistan. Men det brukar vara jävligt bra loot va i den. Ja, och den är ju levelbaserad också ja. så du får alltid loot som är din level. Mm. Men du kan inte få något som är högre. Nej. Eller required level. <laughs> Helvet Lars Olav. Dark olof ja. Men, fan, jag tänker på... Det hade ju varit... Nu är det så att spekulera ett om. Det kanske man inte borde göra. Men fatta vad coolt. Dark Souls och Bloodborne hade varit. Man hade kunnat köra två stycken split screen. Ja, det hade nog varit tufft. Det är... Jag vet inte. Man kan ju köra co-op, men det är bara online-co-op och det är inte det vi pratar om. det är det bara temporärt. Mm, när man tänkte att man skulle kunna bygga var sin karaktär som ska vara den ultimata för att, den ultimata kombon, mm. helt enkelt, för att anpassa efter varandra, spelstil liksom. Ja, precis, eller att någon kör magi och någon är melee. Ja, just det. det Men det skulle så... väl vara en sån kombination som skulle kunna vara bra, ja, säkert. och det är en sån kombination som är jävligt gött att ha med sig på bossar om man väljer att ha med någon som en fantom på det. Mm. Det hade varit ganska kul att köra flera stycken på. Ja. Ett annat split-screen-spel, om jag inte minns helt jävla gardet. Det är ett tag sedan jag spelade det, men det är rätt coolt. Det är till Amiga. Det kan finnas till andra konsoler också. Det kommer ju remake på det till PS3 eller PS4. Alien Breed. Okej. Okay. Det kom ju sanslöst många spel som kopierade Alien-filmerna mm. rätt av. Ja. Och många av de här spelen kom ju strax innan eller ungefär i samma tid som eh, Aliens. Ja, den filmen. Ja, ja, några kom efter. Alien Breed kom ju efter. Men det är ju verkligen, det är ju Alien 2. Alltså i spelform. Det tror jag, för då har du ju du går runt på någon jävla rymdbas någonstans och så ska du hitta en massa nycklar Sätta på någon auto-destruct-grej Och sen ska du ta en hiss ner till nästa våning Som är Diablo nästan ja. Och där är man två stycken det, Du ser ju ovanifrån mm. När du spelar det spelet Men om jag inte minns helt fel För det vanliga i sådana spel Som är Ik Ikari Warriors eller Secret of Mana Vilket jävla spel som helst man ser ovanifrån Så Alien Breed, då är det när, du, när den kommer isär Från varandra eller om det alltid är så, så är det split screen. Ja, okay. Så att man kan dela på sig. Du tar den sidan, så tar den här sidan och pangar lite aliens och plockar lite nycklar och pengar. Ja. Det tror jag finns det en remake på. Sen vet inte jag om den remaken blev bra. Det vet jag inte. Jag har inte testat den. Nej. Får du göra det? <laughs> ja, du känner inte till det spelet, eller? Nej, tyvärr inte alls. Det är så jävla surt. Men, uh... ja, nej, men jag ska inte bara sitta och spela en massa obskyra gamla dataspel. Nej. Men jag kommer jag kom att tänka på, jag tror fan att det är split screen Ja, men uh, det låter väl som att... Uh, jag tänker du, jag tänker på filmen Alien så en mm. kopia av det och kunna köra ett sånt spel i split screen tillsammans, det låter ju uh, utan tvekan jäkligt coolt. Det, det är rätt jävla ösigt, uh, Alien Breed. så kan du gå in till en dator... Där du kan skriva, skriva lösenord som kommer till nästa bana. Mm. Eller köpa nya vapen och sådana ja. grejer. Men ett spel som jag tänkte på lite, nu blir det inte split screen men jag tänker flika in med det här lite snabbt ändå. Ja, det gör ingenting. Jag vet att jag du och jag spelade ihop en gång minns inte vilken konsol det var men att man är med i någon form av tv-show. Ah, Smash TV. Smash TV. Det är om vi pratar om ösigt. Ja men det är bra co-op-spel. Ja för det tyckte jag var ganska kul men det var ju ändå så jag fattade inte riktigt allting för det hände ju vissa saker som jag kände att man skulle ha lite bättre koll på än jag hade just då, mm. vad, man, vad jag skulle göra exakt, men det jag kommer ihåg att det tyckte jag var ett tufft spel det är jävligt roligt, jag tror vi körde Super Smash TV till Super Nintendo ah, okay. för då skjuter man ju med röd, blå, grön och gul knapparna, mm. ja. som ändå är som ett styrkors som man tänker efter mm. så att gubben skjuter i den riktningen beroende på vilket knapp man trycker på ja. Det är, ja, men det är ju ett skitbra och, sånt. och där måste man ju också samarbeta. Där kan man ju inte bara gå, jag ska ha alla vapen och alla pengar. Nej. För då kommer man ju inte ta sig igenom det spelet. Nej. Vilket jag tror att man inte gör ändå, för Nej. att det är så jävla svårt. ja Och så är det många banor, va? Alltså, eller olika delar. För visst är det så att eh, det är väl också bara en skärm, va? Och så mm. blir det nästa bana, och så kommer olika fiender hit och dit. Ja, och ja. det kommer alltid stora dröser med fiender. Mm. Det är väl... Spelversionen av The Running Man. <laughs> ja. Kan man väl säga. Det en måste... Arnoldrullare. Jag har inte sett den. Jo, men det är alltså väldigt länge sedan. Ja. Han springer i kroppstrumpa. <laughs> ja, just det. Gul kroppstrumpa. Mm. Och spöar bossar, typ. Ja. Den är ju baserad på en Stephen King-roman också. Ja, just det. Så är det. Som inte alls har samma handling. Det är bara grundhandlingen som är samma. Mm. Men... Det, det är väl härligt att man kan som... ta sig kreativa friheter. Ja, det kan man väl lugnt säga. Ja. <laughs> nu när du nämnde Super Smash TV, det finns ju de här uh, Ikari Warriors är ju ett sånt spel, alltså det är, det är ett shoot'em up men det är inte en autoscrollande bana utan går du framåt så, blir, så går skärmen, skärmen framåt. framåt. Ja. Så att du kan ju stanna kvar på samma ställe om det är så, fast då börjar det regna missiler. Uh, Ikari Warriors är ju du var ju spel älskade som barn mm. Men då fattar man ju inte bättre <laughs> Nej det var, det var krigsspel, det var action Man kunde spela två samtidigt Spel ingen roll om det är piss, det är, det är roligt Och ABBA ja, ja. det måste man ju komma ihåg och trycka in varje gång man dör ja. Men det var ju verkligen ett sånt spel Som alltid, som jag alltid ville spela Och som man alltid spelar två stycken Men jag kommer att tänka på ett annat spel Som jag och Max körde igenom Som mm. är så in i helvete roligt det är till Super Nintendo som heter Pocken Rocky Ja, ja, ja, ja, det känner jag ju till Men det är svårt ja, Fast vi klarade det rätt Lätt vill jag minnas Åh oh, fan, ja jag tycker att det är just Men, men, men det jobbet. är svårt, men vi blev jävligt bra på det Ja, ja, då så Ja, vad fan, vi, vi tog oss ju genom Act Racer 2 Så jag menar, vi måste ju mm. ha blivit in i helvete Duktiga på tv-spel ja. <laughs> Samma med Super Mario World tog vi också Utan några större problem Mm men Pokémon Rocky det, det är ju sånt man springer runt och skjuter vad, vad fan är man någon form av exorcist som japansk exorcist med mm. såna här lappar med mm. exorcistlappar ja, som man ska Men Man kastar sig in i helvetet va. Ja, man ja. är en tjej och ser man en sån tanuki björn ja, en sorts björn tänkte jag säga. Ja, det är en sorts tvärtbjörn men det heter okay. ju specifikt tanuki. Mm. Det, det är sånt som Super Mario blir i trean Ja, ja, just det. De har ju, det är ju sådana här mytologiskt väsen. I Japan, Watch bear. Ja. Vad har vi i Sverige för några sådana här väsen? Vit älg. <laughs> <laughs> ja, eller vad, grip. Ja. Och så att en sån björn är ju en viss symbol, fast de är väl symbol för att de är jävliga och bara jävlas. Det är mm. det de finns för i okay. mytologin och... Då kanske är det sådana som aper i Thailand också som rycker folk i håret och snor deras mat och mobil. Ja, Men jag vet att det har en in i helvetet vacker och charmig grafik. Ja, det har det. Jag har svårt att beskriva den exakt, men den känns ju lite är den inte lite Japan-mytologisk på något sätt? Så in i helvetet allting är japansk mytologi i det ja, här spelet. Ja, fan vad bra. Du har i alla fall fattat det. Du har fattat det till hundra procent. Mm, jag kommer ihåg att det hade min grann. Men jag kommer ihåg att vi blev aldrig att vi tog oss igenom det där Kommer jag ihåg att Vi tyckte nog det var svårt och så tröttnade vi tror jag mm. Nej men jag spelade Ganska mycket själv så att jag började lära mig Banorna och ja. Max är jävligt Snabb på att snappa upp Aha, sånt där ta till sig att spela. Det har vi faktiskt varit inne på, när jag på den här podden tidigare Ja det är nästan så att vi bara sitter Och runkar hans ego här men det kan vi väl Kosta på honom tycker jag Det kan vi absolut göra <laughs> men, men, ja, Sen finns ju Pokéon Rocky 2 Det har jag inte kört, ettan har jag kört och det är jävligt kul och att mytologiska väsen så är det ju också sån här japansk eh, kultur eller mytologi som dyker upp som västvärlden kanske inte fattar. Men de här eh, vattenmonstren, kappa, är ju med i det här spelet mm. också. Det är det när man är på flotten, va? Ja. ja. Det stämmer. Mm. Mycket väl. De blir man ju förvandlad till i Final Fantasy också, för så blir man kallad för imp. Ja, okej. Okay. För det ska det vara någon engelsk motsvarighet. Det här har ju inte så mycket med spel att göra egentligen, men. Kappa är ju De att de har, de har ju en skål, ett skålformat huvud som mm. de har vatten i. Okay. Och som de alltid måste ha vatten i. Jag vet inte varför riktigt. Men deras grej är att slita ut tarmarna på folk genom rövhålet. Ja, fan var mysigt. som vill man ju stötta på. Ja, det, det är någonting med japansk mytologi och anus. Ja, ja. Och det är, klart, det är klart som fan att jag har lyckats... Eh, Snappa upp det. Ja, ja. <laughs> Men de är med i det spelet. Ja. Tänk om man visste det. Åh, oh, det är det sådana som drar ut innehällorna i ah! Ja. Tänk om de hade gjort det i spelet. Ja, fy fan. Tydligen så ska man eh, hälsa på dem eh, sådär, som man gör i Japan med att buga för att buga dem också. Och det rinner vattnet ur. Ja. Och så huvudet. dör de. Ja, eller så måste de hoppa i vattnet igen. Ja. Och okay. då slipper man få tarmarna utslitna mm. dräthördet. Jag kommer att tänka på något annat som är ungefär som Pokémon Rock. Jag på mycket. Det här är väl kanske inte mycket japansk mytologi utan mer japansk kultur. Mm. Som är en enda jävla orge i japansk kultur. Som jag också är lite förvånad över att det släpptes i väst överhuvudtaget. Just för att det är så mega japanskt. Och det är ju referenser och skit som man kanske inte fattar. Här, mm. jag gör ju inte det här, Nu låter det som att jag kan allting det, Nej, absolut inte, jag har inte en jävla susning Men det är ju Legend of the Mystical Ninja mm. Om du har kört det Nej <laughs> det, är släppt, det är ett Konami-spel faktiskt Då kan man ju vara två stycken som ja. samarbetar eh, Och det har två lägen Första läget så springer du runt eh, Inte helt olikt Zelda nej. Men inte riktigt heller Men okay. ungefär där du kan springa runt lite fritt och spöja fiender och plocka på dig power-ups och pengar. Och mm. då måste man ju definitivt samarbeta om att få pengar allihopa. Så att det är inte är så att bara playret som har alla pengar, playet var ingenting. Okay. För du måste samla en jävla massa pengar och så ska du köpa lite rustning och eh, pizza eller hamburgare. Som alltid var såna här powerups i spel på 90-talet. Ja, i Japan så tror jag i spelet så är det typ sushi Och sådana här skit Jag ja, som visste vad fan det var på den tiden Nej. Det inte förrän det blev hipsterkultur Nej men en hamburgare kände man ju igen ja Och, det och då var ju så. kör man på det Amerikansk eh, skräpmat Och så om man då är två stycken som kan samla på sig det Så ska man till slut hitta eh, Stället där bossen är Och då växlar spelet till 2D ja. Eller vanlig 2D-plattform mm -hmm. Och det är jävligt roligt att köra två Ja, vad bra Mm. Får vi testa den någon gång då Ja, bra, och så finns det en jävla massa minispel också Där man kan köra båda två Eller om man väljer att bara en kör Du kommer in typ Man är ett nöjesfält Och så kommer in typ till som arkadhallar Du kan köra allt från eller Måla Som är som Snake till gamla Nokia-telefoner ja. Ju mer du de har målat det Så svårare blir det ja, att okay. röra sig på den ytan <laughs> Men så har de Gradius Som minispel Mm Första banan var Gradius 98-bit. Åh oh fan. Ja, det är rätt coolt. Ja. Det är tufft. Och Gradius har också två spelarläge. Mm. Men man måste turas om på det. Det är helt sinnessjukt ett shoot em med <laughs> turas om. R-Type undrar, fan är det inte det också ett sånt spel som man måste turas om? Det är ju så jävla värdelöst. Mm. Så, vi kanske ska knyta ihop säcken där. Ja. Nu har vi pratat väldigt eh, ytligt om lite allt möjligt. Mm. Eh, för sammanfattningsvis, co-op-spel alltså den typen av local co-op det krävs att man, att man är två som ändå fattar vad spelet går ut på, Absolut. att man samarbetar, för annars så kommer man inte ta sig igenom det en del spel är för fanns svårare när man kör co-op ja. det är en genre av spel som jag har valt att inte ha med, för att vi har ett avsnitt om det redan, och det är ju Brawlers och Beat'em Ups mm. som Final Fight. De Dragon. finns också och det blir inte mycket sport heller, men det är Ja, man kan spela FIFA ihop ja. Det kan vi väl säga så, så ja. det behövs inte så mycket mer Nej, precis Men nästa vecka så kommer vi alltså gå in mer på När man spelar online ja. Tillsammans Så det blir ju ett litet lite dubbelavsnitt helt enkelt Ja, det får det bli Så hoppas att våra rekommendationer har varit tillfredsställande ja, just det och naturligtvis, tack, tack så mycket för att ni lyssnar. Och så har vi det. Fyrkantiga ögon på Facebook. Fyrkantiga nollgång på Instagram. Det är väl ja. där det händer. Ja. Så ta en titt. Och tack av ja. Tack!